ور فاروق سه ماقام نمک لګیاو کنه چی مختلف و دفترونو کې مې کارونه او روزګار نو کریمي وکي نو هرځه کې حالات ډیر غړ ورديو بدتر دي اوس په خپل پروفیسور شوه دي نو پروفیسران حالات د ټولو نه زیات غړ وردي نو یو خو بنیادی خبره ده چې پروفیسران پنسبت نسبت د دیلانې طبقه دی لارکان او و خیری تعلیم ډیر زیاتی نو چې څومره زیاتو خیری او مرزیاتو تعلیم زیاته او مرزیاتو ګډوډ کې دوخړتري ځکه د پنسبت د نور غي زیات ګډوډ شي وي هرې زیات ګډې واړې خبرې کوي زیات بهوکفتیه کورونه کوي په چا نه شي پنسبت د نوره عقل زیاتی فهمي زیاتی سمجه زیاتی نوخا ترمپا که زیادی دا گیڈوڈ کے دو داغینا ایلاوه بنیادی غٹا خبر دادا چه تربیت نرے شوید وصل بنیادی سیستر آت تربیت ته چرته تا چه نکان و مجلس ماحول کې ناس پاسته شروع تا شورو کی پل تربیت که کی ناغی دا وجه تربیت نا چه تا اصلاح چرا دا فرز این دا ادا سنگه چی منسکو روجنیوال حج کو زکاة دا فرز این دی ده رنگی دا زلو اصلاح کول دا هم فرز این دا زلو نا کفر شیرک بیدد دروغ غیبت چوگولی، ده خوشی سیزونه دی، کبر، ده ویستل چی دینو ده فرزین دی. او بیت ده ده ده پار سلسلی، او بیت ده ده مقصد ده پار دی. چه ده ده دزلت نده گندگه اوزی، او ده ده پزه بانده پزرک ده مومنان و سفار چسی قرآن وادیس بایان کم چ ساب کرامو کیرا ویډیو چې د الله تعالی مضبوط تعلق پزړه کیرا شي کفرو شرک ته زړه ناوزي د الله تعالی په ذات یقین او پوخ پوښي د دتونو ناوزي په سنتو باندې مکمل عمل شروع شي د روغ په ځای اړتیا شروع کی د بوزله په ځای په বাহাদুরی شجاعت شروع کی د چوغلي او دا ریबत په زبانې څرخا هيو هم در دي په کړه شي د مسلمانانو دا, دا اسلامي او دا طریقه او دا سلسله او دا بیت او دا د دې د پارکیږي ما زخر کو دا خالي شي بس دا زبرګه د پارکیږي چې زبرک شه په دین یترا وی شي زبرک شه نو اسنه اونې شي اوس زبرګي ورته مليونه شي اس زبرګي خو په اصلاح کې ته څومره چې زیات اصلاح شوه ده هغه مردا الله په دربار کې زیات زبرګلې چې څومره الله تعالی سره تعلق زیاد جوړ شوه لري هغه مردا الله په دربار کې زبرګ ده ولڅدې اس نه نمشي نو د خپل تکازې په کی رومان کومو مرالد بھائی او کو گوداس اړيکبر پکې ځکه چې د قبر اسلیکړې نه قبرې ځان ناويسته ا مممن نسبا مونږه ګورو د اسټون اف اريت طالباته چې سنگر اف فاروق شي بس وی چې مخی سر مال اوس بس د پاکستان دصدارت پر سر را کوه بس او ویلله ټول پاکستان چلو بس ز به د خپل محکې مشریم زه به د خپل دپارمن مشر دا د کبر یړی وټلامت دی چې ز به مشر شو د جوړی دو جذبه بړه بنې کا جذبه دا د کبر دی تهوي ک ګډلار پځې مشرصړې مې نه د بمځا مالان د کار کئ دی پس پوي او د پس ان خطه کرصه شه دا و دراته ملوشي دا ملوشه دا د قبر غټه علامه ته مې د قبر وروټ علامه ته دا شوښنه کی چلا رب العزت د ما حیثیت سره د لا پدربار کی ز سشایم نه می مون ستګ نه می ودستګ صورت کو بیش دا نرکه سر تاسو بنسب کو بیش نه یو کې نشته دی د کو او دا ویو کې سیمه دومره ته شروع کړې وي نو دا د زخود دشت نه کارو دا دشت کار روزګار بدیم نیم کابله تر چا کومریز کرا الله تعالی را کې موږ د دیم نیو اوکل باندې او کې او د الله رب ال عزت څخه مهسانات په موږ چاغه تاغوري نو موږ تر کوم ریزه کو دا کم نو کاريانه او دا کمري کارونه روزګار نه کې دي سره د قابلیت خو نه الټه پکې لا موږ ته شو ورو کړي چې زه ما پکې دې کې داشې نشته هغه کې دانش او زه دا کول زه دا کول غواړم کینا دا لا باندې پراند په دنه یارو کا خوف اسې چې دا شکلو در کلی یا د دې مونږه قابلیت تور شو برابر ده چې شکل او صورت ولدا څه صحت ول افلک ګرځي او دومره تعلیمونه کړې دومره ډیګریونه ورسره ديو په وی سروالی بروالی ګرځي 22 دسمبر سره نشته عامه په مفتو کې را کړې دې نه پخړي نه تکلیف نسو نسو او خده د ده حیثیت نظم ده حیثیت نا دیره اللہ را بلزت راتن نا آگا یا ده چیتی میسال ده اسمان تیخ پیرنو ویلی چگه نید اسمان ما ہو چاہت کڑی ما پک پونه ویلی و چیتی سه حیثیت ته ده اللہ پا دربار کی او نا ده عجبہ سڑے حیران چې شی چھے اخوایا پاکدار دومره په بوروله دومره هغه په څه خبره اړ په خپل ځان سوچې کړې نیو انسان چې زستې موسنې صبر ما د ختمه چې کوم شي درته حکم شي کوم شي راته کوم پاغي کې خو زیرو وي چې دا کمشي رهتا هو کم, کم شوير چې دا کول پکې دا ب کوي دا پکې اغې کې سي پکې بالکل صفرې هغه مامره کې بالکل صفرې نه دا مونږ را سره خیال نه دا داس سره خیال نه دا مونږ پا باندې نه دا داس پا باندې نه دا سره د اسلامم څوش خبرې کنه لکه دا بار بار از راس سی... مشر رازر شي په بيانيونه کې وای چې راسم راځه له حساب د په کار ته شپږ مېشتو کې کی... کتابونه ویلم پوره کوي کی... او د ذکر اسکار ان حساب شپږ مېشتو کې اسم ته اورا وی... دا نه به دا اسم ذات عمر چې سمراويلې شي دا وای ګنې کم د عمر کې او کابر ټولم تر 80 90 نه سال عمر کې دا قوله عباره تسبیح اوس کچانه تاسو کې پینځه پینځه کله و وکالاته تکالې تیرګړي سلسله نساب کتاب د ویلې یو دې مله نه یوم نه دیوي ذکر کې نه جی ولا ذکر خون کو مزب اله لکومه او شو شکردار چې بس اومز برګي مو د اسمان تر سو سو is او بصو سو په کار در چې الله د پاکستان صدرات مانا را کوي دام را را کوي دام را را کوي نو په زېมายږي کم کار دی فرض واجب دی اخو می کړې نه دی او تماتوا کو دمر غټه سړیا کل هران پاتې شي چې ښه نه پکا را دیسه کې لاګیا دي اوس هل څه لوګ ویون ډیره پاره چې هرغه دغه خپل اصلاح کومه پکې لګیاي بهم پلغم کوم پکې لګیاي بهم چې کوم فرض واجب احکامات په منو لاغم دي په پوره کول دمخه زموږ له اړم پور زړه د پرهتري قرض مونږونو را پښې پرهتري له کزان مونږونو را پښې پرهتري دا ویم غم نه وکړې بس چې نو د دنیا غم دې لا چې د دنیا غم اگو خوال اللہ رب العزت دل بسیو مکرر ترتیب خیر اگو ترتیب دی بس اگه کجی یو حد پوری محنت دی آگا آغا مرا بس نور بپا اللہ تعالی پریگر دے اگو پزی میں چی دلسلہ گولی ری قل فرض د اصلاف کولی قل غم کولی منزو دست کولی ما دا ارسر تکولی اگو پزی پا تیری بسی او دوه تا پاکستان صدر شید ټوله دنیا صدر شعبان بولا سره د خپل پټه نن تک دی بیا هم کنه بولا سره د خپل پټه نن تک دی زوګتن په خپل سترګي ویني جوړي دا وزوران او دا صدران او دا وزیر اعظم مستصمه تمام سر سر مشر شپ خپل مر سره شو, شو, شو, شو, شو, شو, شو. یګی د ختمي ورغړ په شګان ورسلتنټونه ولاره شې ایران بچای چې فتا شو صاحب کرام خو دومره د ایران خزاني ورته دومره میلا شو چې مسجد نبوي کې وال تکې چډېره کنه یو طرف چې صاحب کرام ولړو نو بل طرف ته نلی د دومره سرزه روز 65 روز چاندی او زیورات او او غیری جوار س دم رډیرو چیو طرف ته درې را غړ غړ ته ډېرې ته نه جوړو ډیری چې وخت وا خا دې خاته څوک کارې دل نه شومره دولتونه وله او تخت چې ولا ورو نو هغه تخت نو کور سم یو علاقہ وا ور تلو پکې وو هر سروز او روزا چاندې نه جوړ شوی تلو هيري پکې لګېدل وو وونی پکې درس چان دنه جوړ شي او پکې درس روز ورسې وان جوړان دوه رسکو ضرورت پا جوړې پکې ځوان دوه سپینو زرو پکې وګټه کښته او درس روز ورغه چاپواني واغو دومره ټالاب پا دو په پته جوړ کړو وي بچي بیا بیا پکې هغه بادشاہ په خزانه کې هغه کې ګرځېدو ا کې به کښته کې ګرځېدو بیا به شراب ور ډکړې وو و وغېنه شراب هم دغه د مور هغه تخت واغې چې ورو ورو نو د تمر رسول نظری د زیات په د دنیا بے ثباتی د دنیا او بالکل غیر یقیني تعریفو د دنیا فنا کې دل په تعریف چې یو پاته داسې باچگان چې دصونو کالو را س پ پهنیکو باچگان را روان او سومره غ سلطاتو او سومره غټ جابر باچ خرو او سومره فوجونو او طاقتون او او یو د ډیر کمزوری په ظاهری حالاتته په ډیر کمزوری کوم د او د ډیر محدود خل په دا س ذلیل رسوا چې سلطنت ختم دی مړه او دا س عزت سره د دې دنیا په ذلت تر قیامت پورې بخلکیا دي چې وړي کمزورې دارب کومو چې چا سره توره کاغو چا سره سیده چا سره سوه چې سره نو او دومره غړ سلطنت او دومره غړ بادشاہل شکاس ور کو ذلیل تر قیامت او خو ذلیل 파 دنیا کې او اخیرت واسم د کافرخوار ارتبا بربات د هغې بسنجیش نه شته نو تممر ضله ډیره ب سر باې د دنیا تاریخ شو ډیر برې حاصلکو چې یاخ ستااج ب ظام چې الله والله خلک ک کمزوري دغې په لا ستا د دوممه غټ سلطناته فروج شتونونه ووررکو لاړه غیې نه ر زل شو نو هغه خپلی کابینی ته یکم شورا کسان غی ټریول یار داسې به حکومت زماره داوي چې دا تخت نه ماتو دا تخت نه تاکسینو ولې چې دا د حکومت دا چې مونږ را روان کومونه چې سمرډی کنا را روان کومونو نسلونو ته مونږ وایو داسې په پا دنیا که غرغر بادشاگان سلطنتونه تیر شو چی پسوون زرگون کال و او او دوم او داسې فوجونه او فوجونه او دا سرده سی, سی اسلاحی و دا دا واغو او زبردت دا به اغیط دا, دا, دا برد دا پارا پریب دو چی چی صرف یو تختې دا سره غیده یو مشوره پیش کن خرطلیس برزی اللہ تعالیٰ عنہ زان لاللہ لا والانسانو علمو داغی سامج فہمو دا اللہ تعلق و معرفت حد نزیاد خرطلیس برزی اللہ تعالیٰ عنہ ارتوفر ملچ امیر المومنین دستا خبر پخبل زی درست دی کوکار باغه کو چې سره شریعت حکمې خو باغه چې سره شریعت حکم میا غکارب کو شریعت حکم کې دادی چې دا مال غنیمت کې راغلې ده چې څنګه د شریعت حکم دا غي په ترتیب بداماتیږي ټوټه ټوټه کیږي او دغه چې را ښا چا حصې کیږي هغه په پای تقسیمه اته مرز توفر مای چې عامنه صدق چ سره شریعت حکم دي پسر سره وګي ور سره غامل چ سره شریعت حکم دي ان قتل صاحب کرام او ته ولاغه شاهي تختي چورا چورا کو او تقسيمولې شوروک و 49 برازیل ته نه فرمای تصرف د دې یو تخت نه چې زمونږه کمه حصہ مال غنیمت کې رسیدلې ده نو غو 20000 دینار و 20 هزار دینار یو یو صحابته یو یو مجاهد ته چرچا 3600 پدی کی اور اصل دینار د سرو زرو چا راغتاوي سي او دا تقریبا سه سلور د کار سومره د صحیحره تیار دن او تقریبا نیمه توله رلس ماشه یو توله دا تقریبا سه کم نیمه توله یو چاندی آیوسیکا مَلَبداری چی سمې شنو نو نه ولزره تولې سرزر د یوو صحابي په کیسه کې اورا سي نو جوس لزره تولې سرزرې نو د سبب ما ته پته نشته او چې په 60000 84 یا 60000 روپيه باندې تولوي نو 10000 ضرب 60000 روپيه نه او په احساب کو ساٹھ کروڑتے نا جوڑی گی یا باتی چی عرب جوړیږي یا باتی ساٹھ کروڑ جوڑی گی صاحب ایخ پلوکے یو یو صحابی تددی یو تخنا سار ساٹھ کروڑ یا چی چی عرب روپیہ ملو شویری اور تلیس عبرزیح فرمائی چس سہر دا ملو شویری ستے مومازیگر کی مونس رئیس امنی صاحب کرام شان چې فاسکانان چاله یو 60 کروڑ روپیا سه هر ور کې او ماځي ګرته نه تاسو کې چې څنګه چلے دي چې ما سره خيو روپیا منښ تدې سړي کې رقم په غریباناو تقسیم کې تباتابین او تابین او څومره دا غره فلک دی د لری لری علاقو خلک غریباناو چرچا پکستانه در رسیدلې اغیبان تقسیم دومره لاره بول عزت د دې دولت مطلب مې دا رې چې دا سه غړغړ بادشاہګان تیر شي چې دا د یو یو تخت قیمه دا حل نه چې یو یو کسته دې دومره دومره یې سره سی بل هغه اولاد مړو شي د دې دنیا نه لاره او د کفر په حالت کې لاره ته تضایع په حالت کې لاره نو یاد سخه بر سره کبر او په چ زدار سي او زدار سي چې نرا سره نه بادشاہي سره نشته د دنیا په لیا سره مخوري پل جان بده در سره سوه چکیږي ته دنیا په لیا سره مخوري نرا سره دنیا لیا سره بادشاہي شته نو وزارت شته نو سرسېش شته نو سره صاحب کرام غون تکمال او دولت شته نرا سره صاحب کرام غونته کې شکل او صورت دا الله والا غونته کې را سره نه دا الله تعالی تعلق شته دین کې دغه حال دیمون مونږ او د سمنا کې سره شکل او صورت هم غلط دی غډ ور دي ته ده نه نو بیا کبره د څه خبري او بیا دا الله رب العزت نه دا تمر سره خبري نړۍ د خپل ځان سوچو وی او الله والو چطو حکومت وزیرو کو سو و سره اختلاف ولونه حکومت وزیرو کو سو ورتي تا ته پته نشي چې ځسو کملګو ډېر کبړجيني دا عصران او د وزیران ابوظره ترې راخره تا پته رچی سي د مور پخېټه په ګندګې کې پروتوي داوي او چې مرشي د چنجو خوراک بشه ښه بشه بوینه بدر نقيجه او د دې په منس کې چې ځندې نو غول په خيټه کې ګرځي دغه شی وکړم نو دغه زما سره حیثیت نور سری نور سری لکه که کس په خپل ځان کې سړی شو کیږي ته مور په خيټه کې په ګندګي کې پروت چې مرشي ښه بوینه دډوزي د نخیجی آغه خواږه اولاد آغه خواږه خپل خپلوان چېږي سورې در پسیوې ډالې خو کوړ دې خزه بس ټیک د نهغه خو یو لسرې ډالې د زاره پروتي اننه نه ګوره نه بونځيږي اسخه کیږي خرابيږي کی وړه د دې ته تیار نه دي چې در سره یو لسرې جک دې بیا نو سری په اغيبه بیا تنګي چې ورته مړې پروت چ سوم راځي کیږي خخه کې کی شابه ولی چې بیا نو بوونکی دا زموږه استراتیژي ته په مرګ باندې او په منسکم سهاله چې د ګندګې یو ماشينيو ټولې دنیا ماشينونو کې خراب شي واچو خوشې ته نه جوړ شي ټولې دنیا په ماشينونو کې خراب شي واچو خوشې ته نه جوړ شي وریا چا په کې ودا دانه ماشين دنه دا جوړي وسی لارګه ورواچو اخطات نه جوړه شو دات نه شي دات نه شي دات روښسته انسان واحد د چي خشه ورواچو غلط نه جوړ شي ګندش دا شي دغه دا انسان داته نه ورواچو خراب نه جوړ دې چا او سه صدقہ سه شی ور ترورو جینمو هغه سو غریبانا دا هغه لور چا ورتل چې هغه په خپلم دا رو جینوي د غنه وي پکاره چیزان ل دیخي وي رو جما ته رې پکلو کور کې دې سم شي هغه او ته غله مې ورکو نو د الله دربار ته او کما خورله و ډیران ته بمې رسول الله الله وعلى خلق دای چاری په دومره معمولې معمولې خبرې کې دا څه سوچ وکړي چې خپل بناهرته رقم او بابا شم بسې دا لا کې مې ورکو کو خپل مې خړلې ونه سمې کو بس غل به مکړي و او ډیران تامر سر بدغه شي نو انسان دې پر خپل ځان سوچ وکړي ځکه څه شي نه یا وللی کبر کومه کبر خوشیطان کلی ولاړو غر تبا بربات شو که نه باچگانو کب ورک ولاړو غر تبا بربات کبر سط بل تثبت کا تل ځان ته اوچتلاړه او په او بانې خلکې پهمال دولت باندې ځانې اوچیدګړی چې ما سره مال دوله ډ نو سری د پهځان چې ما سره شماال دولت کې سشي پښو شکل صورت په اوسنو جمال باندې خلق دغه کی قبر کوي چې ډیر خشته مخلق به درنګ دی نو سره د شیشه کې ځان توپور چې څه شي یم په دوو ورځو درې ورځو زمون لامل پنځو ورځو زمون لامل نبيابران بيزو جوړي دومره بوينه رانه بیا بزي چې خپل بچي اولاد هم به چا سره نږدې نه کین دا د انسان هلی که په هودا کورسې باندې ویني خپل سر چې چې ما سره سودا کورسی ده کورسی خو ده الله تعالی دار شو ده الله تعالی دي چې څا پيتابی نشته ته په ها سبنه سبې چې زر فلاني خاندانه و نه داله خبره شو کنه د خخ نسبه وعلى خلق شته سره په ځان سوچو کی دا خیر زه په کم شي ځانګړي لاګیاي یو موخه برکوما ځان چټګم او دا فعل او د عمل په شیطان له او دا فعل او عمل او شیطان له ټکان کم جره د دې خپل کې بر دوج نه جهنم دي نو د دې بر انجام خو سه شي جهنم دي بل شيخونی شته دی دې انجام جهنم دی ده ده نو په سړې په جهنم کوښا لوي او راضي بي په نو بس کيده چې سړي په خريا دي کې او په سړې وي چې نهره د نه ځان خلاصو نو بیا خودي پلا الله او لوالو خدا خلي چې پلار باندې سپي پيشو ویني پر زړه کې قسمونه کوي چې دا زمانه خله پر زړه کې قسمونه چې دا خو زمانه خله زګه چې د سر حساب کتاب نشته دي چې سی او که سی او نه په شریعت پابند شته نه په حکم شته هیڅ هم پینش چې سی خوخه مرزي کوي زو ته کولې شو کول دوی ته وګورې کیسه کتاب برا سره کیږي یا یو شی برا سره کیږي نو علاوه په ښه تر نفسه خدای نه فاصد درځپه خو لاو به سی کتاب ورسره نشو که جنت تلا نه نو خو دوزه ته خون نه دی ته له بس پر کومه پرز د ختم شو بس ختم بشه جنا ور ختم شو بس کومه کومه کومه کداه پیسہ پیتات پیسہ خطا شو جهنم تلا نه خو بسرمان له هرمان له بهس بیا په افسوس او افسوس غم دی وان دی نه به سپه خوش او زه خوشم اس په خو بزیل سي په شو جهنم نه لهغه زه په خپل ځان سره دویل سوچ پکره چې زه څه شی یم یو معمولي دمرون ته تکلیف راشي او زره دمرون غوته کړ شي بس بیا په ټوپونه تېشه مو ته چې تکلیف شروع بیا په ټوپونه نه تسد بچاجي ترڅو دا, دا اسمان پسر راو او بس وو خپل ټول ټشمو ته جوړه کومته از زماستا خل دا ار سړې داوکه idame خپل بدن نه خپل بدن می خپل بدن کې ری کنټرول نشل خپل مرزې ځان نه نخوبره و سه شونه خپل مرزې ځان نه لری کولیش دسته پرې بدن کې د اړډړي چترجی ګنه په مرزې درځي په دې ویل ډاکټر سیمنا سيو وینه د پکه منډه وهيره روانه لري بدن کې ګرزي د زما په مرزه روانه نيزه او درولې شمه نه روانولې شمه په پپله مرزه ریزړ چې درځيګا ورته ام درځيګا او د خپل مکه او درې چاپلار به او درځي بي پپله مرزه يو سړې به منه مړ کېدو سرړ ی اوس خپله مرزی اوله چابی ورکلو بس روان به بس چاللیدوبه او چې خبر شي فلانی ته حټټی کو چې زریې بانند شو نه ډران غریبانان کو ټوپونه و کرنټونه ووررکئ یوله اوه خپل کوشش کې انجر والرکې چې د زې ټوکو و روان شو نه چابللار خو بیا بیا روان کې چې د الله خو کمپی ناف شي بس مستستا خو زان څخ خو په خپل ه هم کنټرول شته څارې دي تاسو سوچ کی چې کله دې خپل ځان باندې سوچ فکر وکړو خپل عجيزي در تخکارې شف خپل کمزورتیا در تخکارې شو چې سه خو یې سم نه یاله ترسي دیو راز نه الله په ل پنسان د خپل معرفت لاري بیا کولا ول شروع دیو راز الله رب الانسان په انسان باندې څوک د خپل تعلق د خپل معرفت لار کو لاول شروع چې دې انسان خپل ځان په جندل شروع کوي زمما په ایسياسیت نشته زه خو هیڅ هم نه يم چې سی الاته چې سوه حکم دی یا لاستاده زمما په بدن کې زمما په مرزي نه حکم جاری دی پدېونو بوټو کې مشتا حکم جاری دی پدې کائنات کې مشتا حکم جاری دی چې الله رب العزت نه خپل حکم اچات کو دا نظام درز دروز زار صفته د قیامت ورځ به سئږي پیدا دا شدا ورونه بداس یالوځي علاقې په ډند باندې اډند په جنی په خو په په تنې شوساني خلک لیدل او کنه ا مالوش به په وهالو ا مالوش به حسناره و کیامتو ورځ بسی چې الله رب خپل حکم تی وچھات کی بل امر ته نه دا غړونه او په ټول پر دا کائنات په داسه زره ذره رواني لکه چې دا مالوج دا نارينه زری دا پورا ټینکله دا الله رب ولزت حکم دی دا هر څه چې دا الله رب ولزت په حکم سره رواني امر ربی دې سره روان دي پرسه کې دا حکم جاری دی اڅې حکم ته ناخوا شو, نخوا شو او عزب الله منځالیکا شو بددا ورځ درز دوی او کله چې د ونی ناخوا شي دغه حکم اوچا شي ګوري شو الله رب خپل حکم افا مثل انې مرشو څوش الله رب تل خپل حکم افا خپل امر ته ناپد بابیا ایثم نړی دا ورځ زنوري الله رب عزتنا سوق ول حکم تینا واټ انسان په سمجھے دا خبره راشي بیا هغه بس کبود کی چې زه همدره مجبور یم او دومره ضعیف یم چې زه په خپل ځان کې تصرف نشم کولای خپل ځل پر ژوند او مرګ کې انخته یم نه په خپل مرزه یم نه لسه په بدن کې حکم چلےږي سمجه بس بیا اللہ رب عزت چکل صلی <تصفيق> پادی ترتیب راشی بیا اللہ تعالی سوٹ خپل تعلق <تصفيق> لارا خپل معرفت لارا خلووط و انسان لپادی بانی سوچ فکر لک پخپل پاکاری پخپل زان سوچ فکر چه دا کبر او داز سر کوم لگایی اسلا دا دی سیزونو دا او کالا چه دا اسلا ہوشی محترمه کرام ولیدوم رفعتو دوم راغی برکتونه دا چې غری د ټول اصلاح شوي وا اته سمرا ouais. صاحب کرام سمرا غری ټول خپل تربيت کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس تراته خپل تربيت خپل د قبر تپوسیت نه کړي لري دریا کاره تپوسیت نه کړي لري هر یو چې ځل کې خیالاتو دا تپوس غوښتل به څنګه ټیکو نو ځکه وځنه ټول صاحب کرام اصلاح شي چې کله ټول معاشرکه اصلاح وشي نو ټول بیا خیر او برکت خو ترځي نو بیا په دکان کی جګړه وینې په کور کې جنگ جګړه وینې په محلت کې جنگ جګړه وینې په بازار کې جنگ جګړه وینې په دفتر کې جنگ جګړه بیا هرڅ سن په عدالت کې بې انصافي ويارې او شي ټیک ټاک روان شي حکومتونو نم ټیک وي ځکه اصلاح شي وسو مصیبتونه دا چې اصلاح شوبې نه دا په پهل امر ځای روان دي هر اوسړي ځانه سکالر جوړ کړې دا اوسړي را پاسي ګو بس د دین اصلاح او د دین تشریح خپل ځان کوي هر سړي لګي دي بس را پاسي دوټه حسابا کې په یو استای کې بعض ځان عالم جوړ کړې دا لګي تخ خپل د دین تشریح کوي او ماشاالله پاکستاني کوم قوم د سرخیزه قوم دي هندو دテナ مخکې روان کوغه پسم جنډو چتی روان ويدام خلقه دي ټک ده کی عیسائی دテナ مخکې روان کو او د سلور خبره وکي عیسائی پس روان پاکستان کوم څنګه کوم نه بس کو چې څوک مخکې روان جنډو ورپسو چتی دی واپس لاغره مخکې روانه نو بسارو سالي د په نوم باندې لګياري بازاره گرم کړل او د دین د خپل ځانه بکی لګي د دین کويځ نه دا یو ساه دین کې په خپلم روان او بلېم روان کړي نو واخره کې انجامې سره چې په خپلم جهنم کې به وردانګي ځان پس جراکه ماډل روانه کړي دا هم په جهنم ځان سره ورلړه کی دغه چې اکل سوچ فکر هوځمو او ست خپل په خپل شري يعني چوکوبې بل خبره دار چې ر دین د پاره کوم معیار دے ستانډرد دے اغي باندې سره پیډوم نه چې ما د پاره بهมายد څوکې د دی چې زه به پسې زموږ دین به izdel کوم غټ ما یار چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذات مبارک له اولنې معیار داله او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسان لی صاحب کرام دی دا معیار دی دا حق دی هغوی طب به ګوري پس دا نه بعد ګوره چې په د کم انسان په سیزمم دی صاحب سابق کامو په ترتیب دی که نه دی کله س کام و په ترتیب دی خوټیب دی او که د سابق کام په ترتیب دی لې ته تخته دا د دن په نوبانې ډاک ناست دی پلم غوررکې او چېګم پسېډړواند را سره ورکی دی نیاول <سؤال> مونږه د دیمه یار نه خبر نه دا ته دا پته نه لګی چې سبا کرامو خو بيسو به مونږه پیجن چاګي کې کمې کمې خوبيانې وې چې راغې دا وځنه مونږ وایي چې یا دا واقع دې پسې چکم کم کسروانډو نو دا مونږه حق دې هغه نه می نو سوځ سمج خبر لا تلارې سمج راکي چې خپل ځان تم خیال شي ټول دنیا کې لیډران ګیډان څو ورته ګیډان او لیډران ورته نه وینا په لیډر کو ګیډړ کې به دوه کو شو فرق دی نور په پاکستاني شته چې په لیډر سره به دوه کو شراه کې ګلبه ګیډړ ته نه جوړ دی په ټول دنیا د اصلاح غمیره غشته وی چو بشټوره دنیا و سمام دنیا خلق بټي کوم او غذرشه په په تنیشه ځغه خپل په روانه روان یمه زمغه خپل اسلام نشه ځغه ټقلا په خپل تزان نه خبر مداري بي وقوف سړي علامه چې خپل ځان په ټي نه لري او ټول دنیا د ټکي دوټه کې غستره خپل ځان ټیکړې نه ده او ټولې دنیا د ټیکې دوټې کې راستې ده نه ده نه بل وړت دی وکوف چې په خپل جهنم ته روان دي و چې راټولې دنیا وب جنت ته بوزم نو څه کار نام دی وکړ ځان دې جهنم ته رسول او ته کې نه تاسو نه بد اخلق خپل ځان دی غم د خپل ځان له چې کم سره د خپل ځان غم شروع کړي د اصلاح نو په شه دا اوس کار روان شو او چې په خپل اصلاح شونه خپل ځان ټیکړېنره او نه خپل ځان ټیکې دوه سره غند بس دی خو شوه مه کی چې زه بالکل ټیک ټاک هم سم دمې سره چې میلا ویږي زړه زړه نه لري خېما ډیر خېما بس دا هر څه یې دا دا خبره موږ نه کومو داس نه کومو موږ جن د الله حکم نه پوره کوم دا پیغمبر څه په سناتو باندې نه چلے ګم چې کمجه کې چا دا نقصان ورکوم چې یو روپیا نقصان یې شلمه ولا ورکړي د زړه نړیار زیات خیم کنه تا ته خبر زره پاتاله چې ستاره زړه نه خی که خرابې ستا کارتوت ستا ا مال دا ستا د زړه اکاستی کنه ځيته سه عملونه کوم ځيته سه کارنامې کوم ځيته سه کیردار کوم هر سړی ته خپل ځړ کې پتر چې سکو مو سن په اوم دغه ستاده ځړه حل دی چې پزړه کې رسیدي اغه کې کنه هغه ومه هغه چې غرناډي هر کيام شل کې د خلکو نقصان ورکه تاوان ورکی ناستا زړه خاله تبا برباد زړه ده اسلام د اسلام خبره ده دیندار خلک در باندې بدلږي لا غي مخالفت کې غي سره جنگ جګړه کې او تیز جماعت زړه ډیر خاله له وخه تبا زړه علامت دی چې غر تبا برباد دی ستا کل اعمال وګوره چې تد صاحب کرامو طریقې عمل کوي او کته ده وफारو د طریقې عمل کې بس خپل زړه فیصله پیوکا اسانه طریقہ دا کې وای دا زړه نه خيم بس تخپل اعمال وګوره په شکل او صورت وګوره خپل ژوند وګوره خپل ناستو پاسته وګوره بیا فیصله وکه بس چه یا دا داتې دی د دا زچې سکوم داده صاحب کرامو په طریقې کې د پیغمبر سره سم په طریقې کې کنا د د بوجېل په طریقې کې د هودیانو په طریقې کې د سایانو بس کډې باندې راستا د اصله فیصله ده خو له سلام خبره حسن ترتی دې کنا سره خپل ټیسټو کې په دې باندې متا باور ته و لګيږي م د غریدا سره حال ده د مسلمانان د س کرا ترتیب د زړه دی جوړ دی که نه نوکوفاو د ترتیب زړه دی ډیر ساندي دا سیون افی ته خپل جان پته لېږ ک الله زمون به اصل او کیاصل سیز دا دنیا والله خبرې الله تعال پ خپله سر تررس ځکر کو به دعا کو